Здохнути під своїми вимерлими деревами. Але я там зовсім сама, знову брешеш. Адже ще вчора ти переконалася, що у тебе є принаймні десять, але дуже надійних послідовників вони живуть на цій планеті разом з тобою. Можливо, їх набагато більше, ніж ти бачила і уявляєш. Але скільки саме то вже не суттєво. Важливо мати. Цих десятьох, десь я вже таке чула, промовляє Хелена. З її порізаної руки тече червоний струмок, кров, тепла, справжня, як усе, що вона так любила раніше. Для того, щоб мати успіх, не треба мільйонів. Варто мати десятьох, але вірних послідовників. Як вона могла забути? Так говорив один старий утомлений письменник Емірант кумир її юності, якого вона зустріла у кав'ярні на Монмартрі. Тоді вона була в Парижі вперше. Зранку поважний ескорт, видавець та менеджер тягали її по книгарнях, де вона презентувала свою книжку. Удень день вона дала кілька інтерв'ю, а потім на хвилинку заскочила до готелю, щоб переодягтися. Помчала в латинський квартал, Нарю Делансьєн комеді до ресторану, де на її честь було влаштовано вечірку. І замість вечірнього міста, що сяяло з вікном, їй довелося розглядати портрети славетних відвідувачів цього старовинного закладу XVII століття Рубесп'єра, Лінкольна, Вольтера, Д'Антона, Марата, Бомарше. Вечеря серед великих мерців, котрі дивились на неї зі стін, та жваві ділові розмови, які доводилося підтримувати, відбилися в її голові жорстоким дисонансом. І перший день минув під знаком головного болю і розпачу. Проте зранку день належав їй. Був початок осені, час, коли Париж звільняється від туристичної навали. Вранці вона вийшла з готелю і пішла блукати вулицями, про які мріяла з дитинства. Парізька осінь мала запах кави і круасанів. Вона спустилась в метро, і безпомилково дісталась до станції Абесе, потім пересіла на фонікулер. Париж сам вів її туди, куди треба. Її не дивувало те, що вона не оглядається, не розпитує, не розгортає карту, як це роблять туристи. Подумки, вона прожила тут більшу частину життя і тепер працювала пам'ять ніг які несли її у потрібному напрямку. Від базиліки Сакрекер вона попрямувала до Монмартру, а звідси місто мало затишний вигляд, не видавалося метушливим чи схожим на той велетенський мурашник, про який її попереджали на Батьківщині. На набережній Жемап, прямо на паперті, сидить група дівчаток-студенток у вилиняних футболках. Вони утекли занять бізнес-школи, п'ють пиво з бляшанок, весело перемовляються, злиті відблиски води мерехтять у їхньому скуйовдженому волосі. Рибалки позакидали вудки у каламутну воду сени. І як всі рибалки світу з надією тупилися у поплавки. Під платанами на лавках дрімають пенсіонери. Подекуди на газонах Ліниво розляглися чорношкірі нащадки дітей квітів. Вони покурюють цигарки і споглядають, як від арсенальської гавані відпливають катери та яхти. Таке ж затище у Люксембурзькому саду, пале роялі та тюйльрі, небо, медове синє, у повітрі висить золота волосінь. Зіткана із сонячних променів, легкий вітерець несе тротуарами перші пожовплі листочки. Час оперативу. Оскільки для коняку що не досить прохолодно, а для пива не так уже і спекотно. Учора співрозмовники сказали, що восени під асфальтом Парижа криється пляжний пісок, і усі темпи сповільнюються. Особливо це було відчутно тут, на Монмартрі, де, блукаючи численними вуличками, вона помітила вивізку «Лі Ротонде» – сучасний розкішний ресторан. Вона подумала, що ще один день у компанії мерців вона не витримає, і тому, поблукавши ще трохи, нарешті знайшла затишне місце – бузковий хутір, кав'ярню, який Хемінгейт писав «Фієсту». Вона замовила каву. Вона намагалася, щоб її вигляд не виказував захоплену неофітку, але, як це з нею траплялося неодноразово не тільки тут, а й у найбільш непридатних для цього місцях, потужна хвиля фантазії і слів посунула на неї.